Balkáni közmondások Horváth Henrik barátom meséli a ragyogó műfordító, a legszebb magyar verse kongeniális átültetője. Még a háborúban történt. Mint egy előkelő német irodalmi lap magyar munkatársa, aki fordításokat és irodalmi híreket szokott küldeni a lapnak, egy nap tűnődve ült a kávéházban, másnapra várt valamit a szerkesztő, véletlenül nem volt semmi anyaga. Eszébe jutott, hogy a szerkesztő legutóbbi levelében figyelmeztette, a néprajzi dolgok erősen érdeklik mostanában a közönséget, ha talál ilyesmit, népdalt, jellemző mondásokat a világ bármely tájáról, szívesen közölné az ő pompás fordításában. Henrikem művet képzett tanár, otthon érzi magát a világirodalomban. Most véletlenül nem volt ideje anyagot gyűjteni, sürgetett a lapszárta. Hirtelen elszánta magát. Felírta a lap élére. Balkáni közmondások. Aztán kicsit tűnődött, rágta a tollat, kitűnő stílusérzékén latolgatta, ízlelgette, majd milyenek lehetnek az egyszerű, pártoskodó balkán népek közmondásai. S már is sebesen írni kezdett. Rühestől ne kérj kucsmát. Aki megveszi a házat, megveszi a poloskát. Gazdag ember se izzad rózsaolajat. Kikapós asszonynak túrós a kutyája. Király szolgálja, szolgák királya. És így tovább. Kieszett még vagy húsz mély értelmi mondást, lefordította németre és beküldte. A közmondások megjelentek a szerkesztő megjegyzésével, mely szerint ezeken a tűzgyökeres, telivér-balkán közmondásokon a laikus is észreveheti az utánozhatatlan, ős eredeti, talajból szökkent jellegzetes népies érzamotot. Több német lapát vette a közmondásokat. Egy kiváló etimológus és folklorista rövid tanulmányt írt a szaklapban, Miltatva az érdekes leletet, dicsérvén a gyűjtő szorgalmát, aki nyilván bejárta az egész Balkánt, hogy a helyszínen keresse az egyszerű néplélek gondolkodás módjának ebecses adatait. Végre magyar fordításban is megjelentek a közmondások. Henrikem történetesen akkor érkezett a kávéházi asztalhoz, mikor egy neves folkloristánk éppen lelkesen magyarázta a társaságnak, mennyi erő és lendület van ezekben a közmondásokban. Ugyan kérlek, mondta unottan, marhaságok ezek, akárki kitalálhat ilyent. Mit érteszte ehhez, főrvett rá a tudós. Honnan éreznéd meg a modern fejeddel azt az évszázadok folyamán leszült bölcsességet és mélységet, ami ezekben a közmondásokban a nép naív, keresetlen szavain át megnyilatkozik.